ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يبذل فلا هذه له وأشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث جداه الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وضعه اللهم جل جلاله وفرني لادherojm da prajti falen ne koper kushet selamet selamete tona vite dëgoj ton Muhammed sallallahu alei ve sellem i dërojm me pamina te ting i shofteti den midita ta cilat sunet ne fit e ameri deri fit ne shikimi e pase Allahu جل جلاله qalendroj por jotmit se na ka dham subhan atë falenderojm per kat ramazan Ti jenë na ç'oj ç'dobit, o kokë mi safir, ti jenë na vën ç'dobit. Mi safir i beletshëm, ashtu siç e ka thujt i dërgoni Allahu subhanehu ve teala, hadithin e Neuho el-Futu'a mere sallallahu alei ve sellem, atarukum shahrun mubarak wa ka'at nu'i i beletshëm apo mui i beletshëm. Drejtojmë sunet ç'futireun mui mui Ramazan i ngjeri u temëre familen e ti, dhe ti përqësojmë se ka hart i mui i beletshëm. Pati shim se për i bere tjeti të ti mujt është Se ki mujna djerë shumë misafirë E sënë të, Olliqa i l'hanë Ki mujna ka prunë misafirë cilët jënë Dashur të këne E për e tjërë janë Hoxë një ndërruarë se dollartë në të tibajrami I cilë i sënë të bihid në illa Do të të në mëzojën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t më sonë totu vinë falë namisë me lezimin e Kuranit, pesonte binilla, domethënë lezimin e Kuranit do ta nis Flavjon nga Preševa, votëzana Maland, barke në Kuran. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillah rrahman rrahim Fala humusimu bimawah and oh. tas vetë në ambient do të vin vllaznit ton Adem Ramadani dhe Iber Aleiu tëosim këta vllaznit domethënë ti kendoj një apo del ahije varsi pe disponibilitetin e Ramais për të bërë ballo. Lumet me kush ponajër dhe shumë mira ponajër Ramazan o Fation Kushimon in puna eshton Ramazan o Fation E mizë e dhe Ramazan Ti e zonjdo musfima Galon, ti anfron, e si kur Zotit të banë, që gjithë do njërë tjetë ramazan. E si kur Zotit të banë, që gjithë do njërë tjetë ramazan. E bir se e r de Ramazan Diyek zormuş do muskiman Çeniyet malim kama Ne akşam ne bayftan E bir se e r de Ramazan man çeni e mokin ka man na shme vaitan lumai çeta din ty lere për çaj Pagun Dhe vrat Mirakusat Mun Shumë firë Sotinaj përkun Mirse edhe Ramazan Ti e zonë Shdo musfiman Qe një jet Modim kamon Në akşam me vayhtan E min se evde er Shqoj dini janë E i dha shvetës Se po vërdojsh Ko ha kralonet Ti s'po përdojsh Se jel arzoti Kushe shakta A i është i unë E po lojësh koha ka donë ti s'o ten doresh se e ha zoti kush shata Eu la coca eu tu pro E, e ifa jetes sepoto vetes pse po ndohesh po, koha kalon ti spovedohesh se je las zoti ku je katka i ibn la dot nis hoxha për cilin shumica do më thonë jena mled këto e tema është çfarë pas ramazanit padishim se hoxhallart kanë fol shumë para ramazanit gjatë ramazanit se çfarë duhet bëj muslimani gjatë këtij muajit Bregatshëm e bëhet ni la hoxha do të na tregon disa fjalë dhe këshilla se si duhet muslimani të cilët pas këtij muajit për të jetë hoxhë ortan balqaf bismillahirrahmani rahim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 اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بلا وكل بدعه ضلالا وكل ضلاله في النار وابع وليت ان درسنا في لمصلون الله عز وجل i qëli në aboni pjesë manë së të këtë dinë. Falëmëdrojmë Allahun Azzawajllë, i qëli në i zjaqë i jetën, dhe në mundsoj që të apërjetojnë dhe keç muajtë aman, lusim Allahun Azzawajllë, që Allahu veprat a gjerimin, a dhurimet në keç muajtë aman, që i kemi bonë Allahu të i pranan. Gjithashtu në thotë me nga Meri Sallallahu Aley Sallem, a i qëli nuk din të falëmëdrojmë njerëzit, Nuk din dhe ta falemdronë Allahun as dhe o gjel Në këtë manirë në ka edhuku për nga meri sallallari sallem Pra ne si të zëjmë rastin që të i falemdronë vledrit E shëqatës një deti islami që janë boshra këtar që Në këtë vend të dëgjohen fjallë të Allahut as dhe o gjel Dhe fjallë të për nga meri sallallari sallem Dhe si që dim se kivem Ashtë për ma lu për fjallë të Allahut është përmallu për fjallët e për nga meri sallallari sallem. Nga se edhim në historiën e këtë vendit, me një kohë në këtë vend, muslimanët kanë të bërë seshde, po alhamdurillah që Allah azze o gjell, na mundësoj që në këtë vend të ndëgjohen fjallët e Allah dhe fjallët e për nga meri sallallari sallem. Gjithashtu i u falëmdroj të pranishëm, që kërë i gjithë kohë të ndani e të njiheni, të njëftoni me thejnë Allahut Azogjel, a pak nëjëci më të mod, se sa të jetoj të disa qasta, të i dhejoj fjal të kryosit, fjal e dërguasit Allahut Azogjel, i cili u dhim për neve ma shumë se ne që dhim e mi për vetën togë, ledhët ndërshëm, vartetë Allahu na begatoj me këtë muaj, mirë po një byqe që duhet të parashtrojmë ne, është që ka përfituam nga ki muaj Kush përfitojnë në ketë muaj Nëse dëshirojnë të adim për gjigjen E shkur të jabra për nga meri Allah Me tre hadithën a tregun Se këto janë fitim takë e këti muaj Thot për nga meri sallallahu alai sallam Menësa me Ramadon e imanen wahtisabhen Gëfira lehu ma të këtë me minë dhëmbi Të partë që përfituan Nga ki misafir të ndërshëm, janë ato që agjeruan, agjeruan me plot dëshirë, agjeruan me plot volnet dhe zgjedhje, pra agjeruan me dëshirë që dak në që në kriwasin e ti. Ne nuk jemi vetëm që i praktisë mi halamet, po ne jemi gjenge që dhe halalët, kur Allah azdo o gjelë të në tonë lej ilonë, adini përsejë. Nga që dashuria alloh, ashtë me e modhe në zemrë të tona, se sa dashuria e epshi dhe varku të tonë. Në këtë muaj, shumë besimtarë ka një në provimë. Valë, ku i e përbërzit? A je për loht tanë që të krijojë? Që të zbukorojë? Që të fërnizojë? Apo je përbërzit epshi dhe varku pra besimtar të tonë? Pra besimtarë dhe besimtarët, janë ata që alloh të zë oqenë në këtë muajë I fanë, o oh, zotima, vërdet ne jemi me një vend që shna ke bon Somali, pra ti nuk je a cili i cilin në këtë vend në kishterë bonorat, asë qeshmet nuk janë shterë, stasht edhe frigoriferet për ploti këna të mbushor, vetëm në këthonë të agjeruj, ti lamë ti praktisë me një bjesë të ditës, ne jemi ropë të tu dhe për parëzi kemi dhanë, ordit të tangë për shkakseh, ti e më i dashën në zemrët dhe shpirët të tonë se sa veqja apo epsion. Për këtë arsi e dhe për nga mërë Allah, ta të gjithë lojët e i badetit, janë pra ka hisën në ta në epsif për posë agjërimit. Agjërimi a vetën për Allahun, a zho qëllën pra lunturi dhe përfituan në këtë muaj ato që agjëruan. Pra ne kemi thonë një lëgjerat, e kemi majtë me të të kitullin agjëron, para se të imponohë të agjërimi, ledhët të ndërshëm. Shumitë e njërëve që nuk agjërojnë, mendojnë se kur s'kanë për t'agjeru. Peyomeri sallallahu alai sallem, në njëfton se ditën e rinjalljes, njërët do qëndrojnë parallahu, 50.000 vitën kam, djelin bikokat e të, të tëre, të gjersitor, të lodhor, të raskapiton, gjithashtu në këj qëndrojnë në këtë dëvën, edhe agjeruës. 15.000 vitë Tregon një njëri I cili tha ishta me një spital nga spital Pra dhe dhe të ndërshëm Në ketë muajnë të shenjë Në kanë medhë dhe disa ditë Pra nëse ke qenjë prej atinëve që s'ke agjeru Nëzito Agjero para se të imponohë të agjerim Nga tregon njëri i cili thot Isha me një spital Dhe duke kalun koridoren i spitalit Tha e shopë një plak i cili ishte mbi krevek Tha bërtiste a i dhe kcente prej krevek Tha ragime dhe zoni ati më boni që të ndalëm, tha Tha shiqova, gjengja ati e të mërshme më të më roj Tha shkoa të mjek dhe i thasht A zban të kujdeseni për ketë të smuar A nuk e një mundësi që të aipnin do një inekcion që të suas Që të që të soni këta, tha në lënë Tha se që 5 vetë në këtë gjengja Që 5 vetë në këtë gjengja Tha qka në kodë Qarë problemi ka Tha ki njëri është Ismua nga lukët Se her që të handi qka Tha di orë me ratë Derit i tre të të shqimi bërtet Tha kejti në këcionët që i posedon në spitali Me adhon ati dhimjen së një qëtë sol Atër i thash mjekëve a ka mundësi pra që a ipni një ushqim të lepë dhe mos i ipni diçka të ranë që të tretë u plukëti sa ma letë ushqimin e ty. A dini vlezër dhe mutër. Me qëka ju përgjitën mjekët thanë po kënjëri qëtë 5 vjetë ta nuk ushqeje dhe vetë me qumshë. Për të tretë qumshë. Për të tretë qumshën ka qëdhimje e madhe fa për të tretë qumshën ka qëdhimje e madhe. Ledër të ndërshë. Sa të smuar kemi pra nesh, që qëllët ja kanë dalu mjeku të anë këtë ushtim dhe këtë dhe këtë dhe këtë. Pra nuk janë ata që a gjërojnë, mirë për a gjërimit të tjërë është imponim. Pra lejnë e të a gjërojnë, pra Allahun azze o gjëllë para se të na imponohë të a gjërimi. Kor disa njerëz dhe ditën e gjikimit, 50.000 vitën kam, trasmeton imam nëseju, tregon për nga meri sallallahu alai sallam, i qëri thot do të qajnë ditën e gjikimit, ato që s'kanë agjeru, do t'i derdhin lotët e tire që i posedoj. Pas i që t'i derdhin të gjithë lotët e të shprimit, do t'ja fillojnë me qajtë në gjakë. Tha pe një Ameri sallallalli sallem, si ku që anijet më të mëdhaja, do të ishë nga ditë do t'lundroshin nbi lotët e të shprimit të atire, që nuk e shpridzuan jetën, dhe nuk ishtë fridzua në rastet e më shirës Allahut asdo o gjëllë që Allahut pra neve në e vro ledhët të ndërshëm agjerimi popojve të më parshëm e kishtë një formë shumë materan ta kuftojnë se Allahut asdo o gjëllë nuk në ka obligu agjerimin që ne ta mundojmë vetën ton nuk në ka obligu Allahut agjerimin që të ne ta lovmi vetën ton Për allahu azdo agjëll në i ka obligu agjërimin, që me këtë agjërim në të përfitojmë gjennetin allahu. Për atë rabib në këthejmë kër e pytën, në në vetë i thaj, ya rabib, thë pusho se vërtet u lo dhe u raskapite, duke bon ibadet, i badet thaj në na ime, thë më le të lo dhem që të pushoj, më lejon që të lo dhem, për një pushimin dite në gjikimet, Thot pe Ameri sallallahu alai sallam, a i që e ka frikë Allahun në dunja, ka për të qenë i qëtë në kjerët. A i qëli ka dro Allahun azdojër në dunja, ash a i qëli pushon në kjerët. A i qëli te zjedhru gënë e pushimit në dunja, ka për të mo frikë në kjerët. Për ati për një kajmi të regonë dhe thotë, do e mos, njerëzit kanë mëjën shdru, Allahot azdojër. Do e mos, Njerëzit ka me qëndru par Allahu gadit, a i cili nuk franon që të jetë gadit u namaz këtë dunja, ka me qenë në kjerët gadit u 50.000 vjetë në ka. Zgjeve cila është me e letë për ti, zgjeva cila është me e mirë për ti, Allahu azze o gjellë në i zgjevi neve të gjithë, në i obligojët disa obligime që të këto obligime të në i letësoj në kjerët. Pra dhe dhe të ndërshëm agjerimi popojve të më parshëm Si që kemi tregu dhe më par Ka qenë të agjerosh nga të ngronurit Të pirit Dhe të folurit Pra e kanë pas të ndaluar Dhe që të flasim Pa atë me elezojmë kërani kerimin Dhe tregojmë gjarja merjemit E cila i thot popëndit të vet Pa inni në dhërtu lirrahmani sëma Felën o kelli me ljau me imsia Taun e kam bën i etë axheroj. Para ta e kam t'ndallu ar të komunikoj me Allah, neve, nejlecoj, popoj të më gjith. Allah nuk e venë i leçoi. Popojtë më parshëm axheruan gjat natës dhe ditës. Pra koha e iftarit të thirë ishte vetëm një pjesë e axhomit, me axhomit dhe acis. Allahu azza wajalla neve nejlecoj, të natë nai leçoi ta natën ai bane të lejuar ç'të ngram dhe të pijm vetëm një pjesë ditës. Allah unë obligoj agjerimin Pravlej dhe të ndërshëm Kan fitu në këtë muaj Ato që kan agjeru Dhe ato që kan agjeru me vullnet Para që tim ponohet agjerimi të të të të të të të të të të në këtë ramazan Në këtë muaj Që i sotë pejë amëri sallallalli sallam Men kam e ramadan e imanen Wahtisaben Gufira lehu ma të qabdë Me min dhe me Ato të cilët kan bo namazno Ato të cilët Kanë bo namaz dhe vullnetare gjatë natës Edhe se kreti asë namazin natës Anë lidhë zemrën e besimtarit me Allah Parat një djetarë thot Qicone Se Allah pasit i banë fars Parat se Allah asë dhe o gjelë të obligonë obligimet Allah e boni fars namazin e natës I thope një ameritë Allah Komin lejla illa kalila Komin lejla illa kalila Nisve hu evin kushmin hu kalila, ngritoha Muhammed dhe ba namaz. Un ngritën shok të për nga meritë Allahu divitë me rao. Pa e nuk kokën e atyren jastik. Pa pushu gjatë natës divitë me rao. Derisa Allahu Azzu Aqen, pasa i zbriti lecimi dhe e boni, njëtë të të rejtën e natës Allahu Azzu Aqen, i obligoj atyre që të bojnë namaz nao. Pa ata kërbi thëtë, Namazgjit e natës Ato që i bëllin të ravi gjatë muaj të ramazan Ato që i bojnë namaznate Janë si kur yjet në qelë Yjet në qelë me i shofëmi brej toke Me leket i shofin yjet e tokës Janë namazgjit e natës Qina është përblimi Pa ato të cilët kanë bojnë namaznate Gjatë natës janë falë Feja meja Allah u thot aji cili Në ramazan ban namaz nate pra të ravija është namazin nates a i cili e fal namazin e të ravijs në Ramazan tha i falen të gjithë gabimet gjëna që i ka ban dhe thot për Ameri sallallahu alai sallam dhe a i cili ban i badet apo ban namaz nate në kadrit Allahu azze o gjelja ka fal të gjithë gabime këto janë fitimtar pra jet a i cili fitove për këti Ramazani që të kuptojshë se si të jetojshë pas Ramazanit, a por unë a Zotë Ramazanit e ti ka qenë i njëjtë si kur para Ramazan, a por unë a Zotë dhe në Ramazan, je a i cilis ka rritë të pastrojshë vetën tonë, nga gabime dhe gjunat, le të ndëgjojmë një aditë të penjëmerit Allah, që penjëmerit sëllë Allah a.s. unë gjithë në mimberin e ti, në shkallën e parë, boni, amin. Dhe në të ditën, kur hipin shkallën e ditë, boni, amin. Dhe në të tretën Kër ollë për nga meri Allah Tha boni, amin Zbriti për hytbës E pëtën për nga meri Sallallahu alisallem dhe i tha Ja Rasullallah Sot bon e diçka tu i bëmimber Se ke pos zakon me bon Tha bon e amin Qka është kjo puna e këti amini që e bon Ndë gjën e vlesë Qka nga njoftoj për nga meri Sallallahu alisallem Për nga meri Sallallahu alisallem Nga njoftoj dhe thaë Marë Gjibriri a.s. dhe më tha, o, Muhammed, onë e do të bajdua, ndërëzë të i thuaj, amin, fjallë, amin, që do të thot, o, zotë pranojë, kush po bënda, bënd me laqëa e gjedhur, barët si wahit, barët si shpaljes, që ndërme të sënë të mes për nga mërëve të allohë, dhe allohë të aso gjellë, tha në do të lutëm të i thuaj, amin, Ako mundë si që doja Gjibrili të këthejt pra Ase si Ako mundë si që amini Muhamedi sallallahu alai sallam Musë pranojë Fjala amin do të thot O Zot pranojë Që ka tha Gjibrili alai sallam Tho Zot i më Atë që e mëri në Ramazan Pra atë që e mëri në Ramazanin Dhe nuk arrit me Ramazan Ta pasron vetën e ti Nga zjarë i gjenemit Ta paslon vetën e ti nga gabimet, nga gjunat dhe mëkatet, ta largohen nga rahmeti itës. Ta largohen nga gjenneti itës. Pra dhlej dhe të ndërshëm. Nëse në Ramazan s'ke në rritë që ne t'afitojnë mëshirën Allah, nëse në Ramazan s'ke në rritë ne që t'ashpëtojnë qafëtëtona nga zjarë i gjennemi, valë, cilët ditë dhe cilët netë. Cëllat mua i pret. Çata shpëtohesh vetën tonë nga zjarri i xhenemit, kurse Xhibril alayhis salam pa po thot për ti dhe për mua dhe për të gjithë, që të arriten ta pastrojnë veten e tyre nga mëkatet e gjona. O Zotim, largoa nga rahmeti i Ti. Dhe tot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, amin ozat pranoj. Pra, pra do të mos do të jemi prej aty në që dërtin ma të mad tonin të kena, se val, kimi sa firin dërshën që në erë, dhe që Allahu në dalojnë nga shumë kryesat e ti, pra Allahu asë dhe o gjënë, në bëni prejatin në e, që të përjetojnë Ramazan, a nuk ishte e kujqia jocë, a nuk ishin së qinqë e tu, a nuk ishin botra jote, a nuk ishin dashamirt e tu, të cilës, në shëtruan Ramazanin e kalu, këtë Ramazan ku janë, Ato nuk jenë me ne. Ato ka në shkutë Allah o azogjën, pra Allah, ti dhe mu dhe të qerve. Në daloj që në zjati jetën, me dëshiren e ti, dhe në mundësoj që të apërjetojnë, keq muaj të madhë. Pa ata se lefët parë tonë, detin më të madhë më të ramazanit, ku e kishin. Ato brengosin më shumë, se valë, Allah, anaj ka pranur ramazan. Kja punë e parë që duhet bëndë, Pas Ramazani gjuhë që Dertin ton ma matemat ta kena Valë Allahu as dhe oqëll Ana i pranoj Ramazan Transmetohet me një transmitim Nga fudale Pra ndë gjoni vlesër Qka na transmitohet në fudale I qili thot Me ditë se Allahu mi ka pranu disejde Do të kisha fluturu prej gëzimit Pseja fudale A nuk e që e ki bo disejde Ta po Mirë pa Allahu pranimin e vejprave Ta e ka kush zu dhe Allahu ka thonë kurani kërim Inna ma jetë këbbelu Allahu minë l-muttakhin Allahu veprat i pranonë vetëm nga ta që kanë devoqëmëri Vetëm nga ta që kanë dro dhe frikë Allahu në azho gjellë Para ta dhe Ramazani, agjerimi në është obligu neve Që të jemi prejatinve që e kena dro Allah Pra kush nuk agjeronë Nuk a qëronë dhe e qëllë lokalin Dhe e qëllë kafiqin Dhe e qëllë kafën e ti ajtili, A i cili Nuk ka droa Allah Nuk ka tuta Allah Ato që kanë tuta Allah A qëroj Qovëshin ditët e nëzeta Dhe qovëshin ditët e gjata Nga sa ato e dinë se një ditë Ditën e takimit me Allah Do që jetë dita dhe ma e gjatë Par këtë arsijil e fudale Dhe shokët e për nga meritë Allah Tho ishin fund të Ramazanit Natën e fundë të Ramazanit Thojshin Valë më konë të adim Cilit Allah Ja ka pranu agjerimin Që ta përgëzojmë që përhajrmi E cilit Allah Nuk ja ka pranu agjerimin E ta ngushlojmë dhe ti jabën nga i jabë rap Cilin nga ne Ashe Allah ja ka pranu agjerimin Ndërse njonin nga ne thot Unë e kam agjeru Do e mos Allah Ka me pranu në dë gjoj Qa thot pe nga mere Allah Men lem jeda kaullet zuri Wala amele bih Dhe lejsel illa i fi haqe Njeda ta ame hua sharabe A i qëli nuk e len fjallën e ndit Dhe veprën e lik Allahus ka nevoj qali shvetë mështimin dhe pyrin Pra dhe dhe të ndërshëm Shumë agjeruas Agjerojn nga allali A bojn iftar gjatë ditës me haram Indë gjull Fjallët mëndita Ato i bojnë Veprat më të liga, gjinde në të, ledhët të ndërshëm. Allahu azo a gjellë, nëj kanë ndalu shtimi dhe pyrjen, mirë po para se të ndalon, o shtimin dhe pyrjen, vetëm një pjesë të ditës, Allahu gjatë të rjetës, nëj kanë ndalu fjallët e liga, dhe veprat e liga, fjallët e ndita, dhe veprat e ndita. Par këtë arsi, të parë tonë janë brengosë, ma... A na i pranon Allah o agjerimi. Gjashmu i mera, kanë bo doazot, na i be Ramazani. Tani thot ka me arë, dashtës, dashtë e ka me arë. Ka arë. Ramazani ka kalu pranë të shumëve, mirë po ato qohën pëjë gjumëve, vetëm ditën e bajramit. Ditën e bajramit i shef ka të lëkin matëmirë se ka në gjërumë. Kravatat, modelit 2011, këpucës matëmira, amofakti kisë paksë. Dhe ato e dinë, dhe që karaserin e kanë bajramgjive ato e din se mbrëndësin e tire nuk kanë hisë në bajramin fitër bajramin përpës që përpichën që ti rejn komë shit e tire fëgjimq e tire përpichën që ta rejnë Allah e Allah naka tegum kurani kerim dhe ka gëthan oma e këdawunem illa enfose hum oma e shuron ato janë të e rejtvekën e tire e tire ato janë to e gënje veten e tyre a dini përse se allahu ka thënë kurani kerim wala takunu kal ladina nesu allah fa ansahum anfusuhum mos u bani prej atyre që e kanë harruar allah e kanë harruar normat e allah te lë dënimi atyre i ka bon ato që allah e ka bën ato çe ta rrojn veten e tyre si haron njeri vet shkon trenn pazar elen veten vën te spija thot E pas të arru nefësin pazar, jo. Ja. Njeri, kur të arrundë Allah, e arrundë dinin Allah, Allah e banë që të arrundë vetë, e arrundë gjonatë e vetë, arrundë ponon për ditën e vetëmis, arrundë krejtë varin, arrundë prezencën për Allah, jeton për të qertë, zbokoroat për të qertë, përpi që t'iknaq të qertë, A e ka arru i shkreti të knoqë vetën e ti. Të knoqë me gjennetin Allah. Kush është a i cili të boni të arrejgjë vetë? Të boni të arrejgjë vetën tëne, a i cili arruve ta. A Ramazoni, arruve, arruve Allah unë tanë. Ja pra unë, no? Allah unë, do të robroje pra në të kjerëve. A i që së përpichët me knoqë Allah unë, Allahu ka me ull ata që t'i knoqë të qërë. A i qëli nuk je për Allah, ka me dhonën, a i për shëjtan. A i qëli nuk e njëk të vërtetën, ka me njëk të bëvërtetën. A i qëli së pranon, balin e ti, Allahu ti me a ullë, ja ka ullë zemërën ati shumë drejtoreve, shefave të ndryshëmë. Kështu falë, kështu agjeruë, kështë të morë përshim, kështë të e bo, a mo, shefis po le, ka në ke shef, Allahu azdo a gjelë, kur që e patë e shef, Allahu azdo a gjelë, të robroj, pranë shefa dhe qërë, tregon një vlajë, i cilir, hini me një pun, dhe i tha shefit, unë e kam një kusht, qëar kushtin, me ta rikë rogën, me ta dhonë, rogën 13, para korë, e kam një kusht, tha ditën e gjumonë, me malon të lirë pa pages. E shefi ju përgjith dhe thapse, tha se e kam një obligim me Allah unë tim, tha shkoti falu, edhe na të bojmë me pages, uqunë këtë shqiptarët, bëtër i thanë edhe na përshkoj, tha jo ju rinë, se ju që njizët vetë kini punu, ko asë një herësën kini tregu, bilës e kini obligim, tha ju jo rinë i këtu, si që kini nej, a kini të shkoj e me pages, pra dhe dhe të ndërshëm, a i cilë e knaqë Allah, Allah u janë në nështronë të qërën, dhe e të i parë, pas krire së Ramazanit, anëse valë, Allah u anë i pranoj, pa atë këzbritin e ajetë Koran i Kerim, që Allah u asë dhe o gjë, na të regonë Koran i Kerim, dhe thotë u e ato të qënë të japin, u a kulubu më wajile, dhe i kanë zemrët e frikësuara, e kanë zemrët e frikësuara që japin, që e në gjësim dolem fukalasë, Janë gjesin dorën të varfit Dhe zemrët e të tëre i kanë frikësuara Erë aisha E piti për nga merin Allah Dhe thaja Rasul Allah Kus janë këto Mos janë këto alkoholijart Apo mos janë këto hajdutat Apo mos janë këto zinachar Thaj laja bintu sidik Thaj jo ojvajza E bubëkr sidikot Adin kus janë këto Këto janë ato që Kanë bo namaz Këto janë ato që kanë agjëru. Këto janë ato që kanë dhënë zeqatin, a zemrët e të tire i kanë të frigësuara, e ndëse Allahu a i ka pranu, apo nuk i ka pranu. Pra vle dhe të ndërshëm, dhe i të i parë, pas Ramazani duhet të jetë, valë, Allahu anë i ka pranu. Dhe ne i thëjmë, o Zotimam, lusim Allahu në Zotimam, pasi ta krimi badetin që Allahut në e pranon. Pra nuk që në tonë e që bëjshë Allahut, thuaj azot në pranove për tona. Në e dim fort mirë, se gjënetja Allahut nuk arritët me vevra. Mirë po gjënetja Allahut arritët me mëshirën Allahut. Nga zeneve të mësinin që Allahut në e ka dhonë. Me qitë në beshore me motë. Allahut ka thonë kura një kerim, ola të mënun të stekëthirë. Mosu banë prej atimve që thue E bëna gjëru Lezum Koran Falëm të ravi Banëm të gaqhatme Bolë banëm Allahu tha Të mënun Teste këthir Mosu banë prej atimve që izmadhon, i zmadhon I badet e tua Nga se shëjtonit vend Mas Ramazani dhe thoti Bolë ki bon Ramazan Tash pusha Javle dhe të ndërshëm Allahu ka thonë Korani kerim fej dha feraghte Fen sobë kur ta krysh një vej për lodhu me qëtërën. Pa ata, ka thonë pejameri sëllëllë, me ne adilë që e kanë zërë ima Mahmedin Musnedin e qëj. Ka thonë njerëju, me ju përrule Allah, me ngrej njerëjun, përfityre, preja bitë që e ka kryu Allah, deri kur të rinjallet për Allah, dështë ta shëfë në ditën e gjikimit, kur dale për Allah dhe thotë, o zëtë i badeti jonë kur gjozë kanë akonë, Prantë mira dhe tua Vetëm me falemdru Allah Për një shqiz për sinin që ta ka dhonë Ske mundësi të njëtën i badetës me i bojë Allah Ske mundësi këtë borgjë me la Ndë gjënë e këta ditë të për nga meritë Allah Që për nga meritë Allah Tha punon i drejtë Nëse smun i drejtë Bare për pishnu që të punon i drejtë Tha di nëse vefrat e juaja Nuk jo qojnë gjënë Shokët e për nga meritë Allah Tha ja rasur Allah Azveprat e tua nuk të bojnë banor të gjënëgjit Që ka ta për nga meri sallallashem Tha azveprat e një jam Nuk më bojnë banor të gjënëgjit Vetëm nëse Allah Më përshin me rahmetin e ti Pra në gjënëgjit në Allah Na me shka e fitoj E fitojnë në gjënëgjit në Allah Me rahmetin Allah E rahmeti Allah me shka fitojnë Fitojnë të rahmeti Allah me i badet Pra ne Allah të i bojnë i badet që ta fitojnë Më shirën Allah Allah të në përshirë me mëshirën e ti dhe të në ban banorë të gjëndegjit ledhe të ndërshëm ne edhim fortëmi se këto ditët e gjata dhe të nëzehta kemi agjeru përshka me këna që Allah ndih kemi agjeru në këtëso muaj nga ushqimet halal për të fitu knajsin Allah dhe për të fitu gjithashtu gjëndegjin Allah ashk normal që njeri u pas kalon Hamazani Pasa i këthejt ku ka qenë Ti këthejt aramur Allahu në porosit në kolani kerim dhe thët Mosubani si ajo gruja E cila ull Në mëngjes Derim bramje E shte ajo e cila maroj një elek Në kësham Kër mri një rakë shomi E mërë vek zënë e elekut E dhe filloj e të ri që e prish i elek Ne e sërqohat gruja Mëngjes jamis Me maru një elek E marun një lekin, këtë vënë e jacija, e mërë e tërhejt, edhe atër e prish një leku në salë. Qka e konsideron njerju këtë grua e cilave pronë kështu? Normal se qdo një një nga ne, do të thotë se kjo gru kanë ka e morë. Penjë sa ba mu lotë dhe nëksham, me maru një lekin, në venëse me qitë në pazar, me përfitu dhe me qitë, ajo këtër nëksham dhe e tërhejt dhe e prish një leku në sal Mos u bani prakshja si kjo gruhuje E kush bani si kjo gruhu A i cili a gjëron Raskapitet Lodhet I shkromon zord Dhe në bajrami Ej vallar Këthe mu këj e nakon Si kur njoni cili e kishtepi alkoholin fort Mirë po punën e ti E kishtepas Për të skend një kafe E dikur i thot nefësit vetë të shpia O nefës bolbe mo Qka apo na jotë qka pofitoj pile në kafe a bënë qita lëmë këtë pun nefës i thotë po do të të provo në njësën saba shkon për të kajtë kafës edhe kalon për të kajtë kafës një një qënë metrë e maraton edhe nefës i fare si thotë me një kafe e nëllët mas një një qënë metrëve dhe i thotë o nefës halal të kodhë mas i më kidal fer pata qaros njës e lëmë mos bëmë si ato të cilët Me agjerim, me lodhje, me raskapin që pëse u lodhëm, më pasru për gjenohë, këtën, me fitur gjëndetjën e Allah, gjëndetjë Allah të zogjëll, fiturët, jo me qenë musliman, se zionan, dhe të një stinë musliman, këtër një stinë, jo musliman. Allah u kejta jetët, Kuran i Kerim që i përme, i përmejnë të përgjithë shumë, dhe fatë Allah në Kuran i Kerim, wa abud rabbeke, hatta jeti e keljekinë, Adhoj Allah unë tanë deri kur, deri në bajrat Adhoj Allah unë tanë deri në vdeket Pra gjithashtu vepras Njeri uri në gjallët Në atë veprë që ka dek Ka thonë për ja meri Allah Allah u kujtja dënë të mirën e mjaltus Tha një rasulë Allah Si e mjaltus Tha ja mundëcan në vazhdimish Me bënë veprat të mira Deri sa të vdes dhe E meri jetën në veprat të mira Pra qish është Më nira dhe forma Me vdek në veprat të mira Asht me vazhdu veprat dhe i badetet Si që i kena vonë Ramazan dhe mas Ramazan Njoni në thotë pëpse a edhe mas Ramazanit të nëndën më volë Ska problem na nuk jena të i thonë Njerëzve se edhe mas Ramazanit Bani ato i badete që ish i bani Ramazan Amo jemi kundra atinve të cilët kur kalonë Ramazani Mo e presin që të Ramazan me a Jemi kundra në dërprerive të veprë Nga se për nga merin Allah E pëtën dhe i thëmë Ja Rasul Allah Tila është vej pra ma e dashur të Allah Tila është vej pra ma e dashur të Allah Tha vej pra ma e dashur të Allah A vej pra e cila e vazhdushme Edhe nëse në pak Vej pra e cila është e vazhdushme Edhe nëse në pak Pytët Aisha Radiallahu anha dhe i thëmë Ja Aisha Si ka qenë për nga merin Allahut në dhurim Për nga meri Allahut ka qenë nadhurim i vazhdojshëm Pra shi qojë për nga merin Allahut Nëse ka arrit në këtë Ramazan Ta pastroj shvetën tonë nga më katët E nëse Allahut i ka falë më katët Qka duhet tash kë kërshpinës Me nëngët me thonë që Na u pastru më atële Ta të komu Kër? Kër ta komu me lache në vdekës Njani e kisht taku me lache në vdekës Edhe në mëni me cviz dhe e pidë Dhe thot që të, të, të shepate emni Thot a i qodë në kamë dhe thot me laqë e vdekës, fillon më të rishnu për çka kështë e ka disa bura të cilë të tutën dhe qpi me laqë e vdekës si tutë kur kush ata edhe gë i vërosin vdekurin me dorë të tyre si tu me laqë e vdekës e takohat dhe thikë i thot qishtë ta koroptoj me laqën e vdekës e i thot a bomë i shok dhe të bomë sigurish ki ka qenë shqiptarë Për të kakë se njonin e këshin që Me i të regu se i ka dek nona Mo këshin thonë shkojmë si për e kolla Mo s'ko drej Edhe ki kujtoho të shkojmë të aj Edhe i thot e i konë në ki Thot jo Thot nona të ka dek A ti në frakt në do Thot o vilana thëmë kolla Tho po shkoha për të në kim Po si shtekon Par këtë arsijet thot me lachet dhekës Thot a bom u shoh Thot bom Tëtë Allahile të këshire këtë vish me orë Një ditë rritë për para një javë që oma një mesaj Që e email në tempo të jatë Edhe numri një sms Apo një email që shdo kovë Allahile që oma Tëtë s'ka problem Edhe ki ri edhe imë shonë Tashu shosnum e kanë me latën e vdekjës E kanë dostin në qeverin S'ka problem Në shonë i rafsh përçka këshë Të fort e ka shpinën Përçka kënjonin e këshin morë me re Edhe imë shonë i n Edhe deki thot, ah, shpinë e shpinë E dikur e pytin thot maratina Po të më shojnë më bërë Tipse për kanë shpinën Tha për çkak se shpinë e doft e bërëkin më kanë prejtë Mu paskon me paspo shpinën e forë S'kishin guzu bërëkin më më prejtë Para ta disa njerëzve kanë shpinën e forë Para ta nuk kanë mundësi me aprek bërëkin Ato që janë doftë si këna pa shpinë Atirë me normatë Se kanë mundësi që aprekin barkin dhe të rahin kur kanë qërë me rëndësi, qëtë shnotë me melachen e vdekes edhe thotë shpinën e forë kur kur barkin së më aprekin edhe ki ri fraher frizunën ma tre modelin ma tri edhe shkon gjaltas majtës aron, allah, mirë po dikur doke i li me gjell flok drejtet e përpyr filon filojn flok të me ju veshk edhe në që që i veshkën filojn flok të me i raq e dikur rudhet, e dikur thijet, e dikur meni kërol në djenis mehet, ja pra dosti në rrugë, i ka dalë ki dosti, pjabë selam dhe thot, o dost, që që ki halë, tha shumë mirë, falla shumë mirë, shumë mirë, po s'kallë që që shfri kur që t'kam pa, tha une ka marë me t'amor shpirti, thot Allah hile dosë që që ki nga pas vjallë, A ne, as tam që i me ma qut dhe një mesajja, dhe një maila Dhe një lajmë, sa ti kam qut, që e s'ka në ardhës një Ta ndështë e se ki qeli mail Apo ndështë e telefonin se ki posë me vend Unë e sa, mesajja ti kam qut Tha dhëlla, billa, talla Tha është një mesaj së më kak Tha është që qa Tha e di kur jena të bënd dhështë A dy sofra e rikon Tha po Tha ku e ki i vrizur <të> Do njoja, ka lunë ditët O plakëm Apo mirë be tha, kjoa nuk ka mesaj Kjoa nuk ka mesaj Që ti pate frisur të mirë Shkoj frisura Ishe fra er u rudhe Pate dhom Me te pas nja U gërbave ishe me dikom U bove me tre Hec me mund se edhe 500 vetë po me të lontis Pra vle dhe të ndërshëm Apo prit mine që mesajet Me la që e vdekës që në tërgun Pra pe nga merja laf Ka qenë njëni që Allah ja ka falë ke gjënat E kërë i kanë thonë ja Rasul Allah pu shohë pak Mos e lodhë vetën ka të shumë Gëse Allah ti ka falë ke gjënat Ka thonë nëse Allah mi ka falë ke gjënat E fela e kuno abdën shëkura A nuk duhem të jemë unë Prej robëve që falëm drojë Allah A nuk duhem i të jemi ne Nëse Allah ne i ka zotë gjithën Ne i ka mundësut të apërjatojnë Këtë muaj të shenë si ma mirë A nuk duhem i të jemë Dhe mësë Ramazanit Të vazhdojmë me i badet Të vazhdojmë me agjerim Të vazhdojmë me lecim të kurani kërimit Ndërsa për motrat të cilat Kanë agjeru dhe agjerojnë Ndërsa Mbolesën endë Nuk e praktikojnë O ne e kam një pëjqje për ta Cekëni agjeru Kemi agjeru që të shvëtojmë Nga zjarë i djenin Pra Motrat të ndërshme për të shpëtu dhe nga zjarë i gjenemit, ashtë të ndëgjohet Allah. Ndëgjohet e këtë hadith dhe ka asone vetën tuaj me këtë hadith me, me një gjenemit. Transmetohet nga i djabas, i që li thot, a kemi dëshirë me pa, një gru e cila ashtë banore gjenetit. Ta cila gru, ta peshe këtë gru dhe shkonë. Pe jamere Allah, e ka përgëzu me gjennet si e përgëzoj kjo gru ishte e smur arte pe nga meri Allahu dhe thaja Rasul Allah më banjë dua që Allahu të më shoroj pe nga meri Allahu tha si dush banjë dua dhe Allahu të shoroj si dush banjë dorim e kje gjennet kër ndë joj kjo gru gjennetin Allahu Tha ja Rasul Allah Tha po baj dorim dhe po du gjenet Tha vetëm ja Rasul Allah kam një problem Tha mu kur po mben të fik Tha shpedi këmpe kontrolloj vëtën ti Po më zbolloj të vrejt Ban duaci ku ta humbi vët dijen Mos të më zbolloj të vrejt E boni pe jamele lovë Kori vi këtë fiktë nuk u zbolojnë këtë rrëvizaj Ajo e kishtë dertë Qe dhe kërë të upeve dijen Moshtë i zbolojnë gjimëtire të shak Ndërshë ne me plotve dijen Jo që i zbolojnë për i reklamojnë dhe i zbokorojnë Ko që pejo mërë allahu tha E kam pa po zjarin e gjenemi Diloj njës i kam pa po në zjarin Amosini jem Alam du njësi ka pa Kus janë i arasur Allah Qarë qërësi kam këto njërë Tapeja me lëllot Njëni nga ato Janë disa njërë që Me vete i bartin Bishtat e lopëve I bartin pëndrakët Dhe i rrahin njërës me pëdrejci E ditën nga ato Tha niseun Kesi jet Ari jet Disa gratë të gjveshura Të veshura, të gjveshura Komendin e kjadithi të veshura Dhe të gjveshura kanë arshum komendin të, të veshura me nimetat Allah Pse shkurt, pse ngusht Ashtë keni komash dhe s'ka Varfëri me kep ma gjana Jo, të veshura Pllot me të mirat Allah Loj, loj, komashin Loj, loj, bezin Amo, mësë më shkurt, e së më ngusht. Kësë jetë, a rjatë, të zhveshura, ndaj falemdërimit Allah. Kushtë boni qështu? Bukurim tonë e kushtë ta boni? Kushtë është aji qëli tiri, pasboni, kom, metri, gjinz, njone, të rriti komë bëras, me të vazboni i komë një metrë e gjimës njënën 50 centin, a kishe posh mundësifra e lëk me qitë dikujt, me të vazbonë veshtë Allah sa satelitatë, A kishë pash mundësit të shpijen të të ne me hi? Ko shë është i zbukaraj? Zbukaraj Allah! Zbukarim të ne rruja vetëm kujtë, vetëm burit të ne. Një grua në ku dhe tha kam problem me burit. Thar problem? Tha burit sa pun në anë shpij. Sa baj e qenë, sa pun me shtin shpij. Hoxha fenia ban me jashkujt një ajmali, një baj ajmali. Ta shtin burit në shpij se sa pun në anë. Hoxha i qërëja kuptoj se kretin dhe problemin tha po unë e ka mundësi mi fri amoh duesh me mi fru një adikimet prej vetlavet majmunit tha për ku e gjej majmunin tha shko kopshin zolegjik tha përpicho që amisht një adikime se burin për ta fru ti e në shpim do e mos duhet këta adikim edhe shkon kjo në kopshin zolegjik e shem se majmuni se le asë më afru edhe shkon në pazanë e blen një gajbe me banone, edhe të i dhonë të i aqeru ka një banone, të e mashtru majmunin, të e uselë mirë me majmunin, gjashmuj me dhë, arriti që amore dikime prej vetëllëve të majmunit. Edhe e ja aqoj me vrapë të, të ogja, që ogja t'i fri e burin t'ja berin shpirë, edhe ogja u abit kure pa, ka thonë kushka, i kshirë të dikime të majmunit, që që amore majmunit kime, ha mëra ogjë të që ka mejë, ka thonë nj Denisa e ja ka morë dikime me majmunit Edhe jam sëllë të e limu e të e afru Denisa e jam morë atë dikime E kam pa gazepin Tha për ata Tha në sëndën me pru Burin tanë në kësham Tha për banona e të ber Vetëm sëllë që gjithë sëllë me majmunit Burin e kënë shpi Allah pa përëndu dili Pra buris ka nevoj për banone Po buriot ka nevoj Që ti të si lëshmir Të shbukurosh për ta Njonim tha Valla se kam ditë se qatë zbukur e kishna pa grujën Tha katër dhe të vetë martesht Kur se kam pa matë bukur Një dytë ishte vesht në ude Edhe po dhote o filan, o filan Tha unë e kryen të posh Kusht kur është kush kush kjo, kjo grujë a hujë Tha kur jam e vru Po dhote mere mara qelsin Se jetë mësokat Kujet u shkuft Tha filan taj gjam ka therë në dalësën Tha kam pa bukurin Amo sikur bukurin e nësë stihme kur se kam pa Pra motrat të ndërshme Të z pa ata bukurim tonë, ruje, mbuloje, ndëgjoje këtë rashtë, përshka kësë unë e zgata, dhe kemi muabete gjata, me gjitha tonë këtë rashtë, që ka ndohë para disa ditë. Në të regoj një hoqë, i cili thaishme me një ekip në Bangladesh, kurse di Bangladesh i në taksiren haot, në tonë i ndijë, ka Pakistanin, në tonë njërë së pukara, thaishme me një ekip njëk, bashkë me tonë, edhe shkuam t'indimojmë ledhri tanë, që do t'operojmë disa njërë që kanë nevojë për operinë. Tha ndëgjoni këtë rashtë që më ka prekë mu dhe për këtë arsijë dhe unë një dëftoj këtë rashtë. Tha një ditë për e dhërë er një plakë i cili i kishmu 75 vjetë. Masa ti ishë një gruë e cila i kish 79 vjetë. Erë të operohët për sihte sajë. Dhe kura afru mrejna, hinin ordinancë, ta filloj gruja me qajë evo udriste dhe pitham ati burit të shaj të bo qanë kjo këtë prej prom ashtë të qaj prej prom nuk e kazon gjumi të qaj thar pitham bani tregoja saj se operimi sinjve në shumili ash nuk ka me ni më stut thaj jo nuk pëtutët për këta po ka qëtër problem qëtë problem e gruja 79 vjet, kishtë në Bangladesh e cila i kishtë fri gëllon ashtë o gjell thaj u përë o afru dhe në piti, dhe tha, aje, musliman, ta shpo alhamdulillah, ja, musliman, tha për të pisi për Allah, të më tregoj shtrej, am lejot, ta shpulloj fityren, që të baj operimin, tha shplejo, plejo, tha për të ves për Allah, tha dhe qante dhe dhe nëste, dhe thonte, vallahi, mos më paskon dhe qështje, kjo gru kur nuk e kishë zbulu, ftyrën e saj, ma e dashur të kjo gru, ishte të jetën e qëruan, se të zbulën ftyrën e saj, pra në burën e të huaj. Tha po diqështje më kanë bëho, që të ja përbarsi operimit, dhe të zbulën e ftyrën timen përën her, pra në burën e të huaj. Tire atë janë këto diqështje, thë ajo cila në ka bëho të operonë, A jam përmallu të lezoj fjallën e Allah Jam përmallu të lezoj kurani kërimi Tha për ata I kam dhonë për barësi Që të operojshin i në tem Që fjallën e krujshin të më të lezoj Dhe ditëm Që që jep hakin buritem Që të ndëraj dhe të shërbijen Se pëndrishet Wallahi Kër kjo grus kish pranu Që fitiren e saj me zbulu Matër i ndërshme Allahu të ka begatu Allahu së të ka qëru Allahu të ka zbukuru Ti peplot dëshir E zbulon vetën tone Kushe për nga merë jodë thot Ajo e cila zbulot Nuk dhe t'hin gjenet Gjeneti me sasaj Me sasaj Dhe gjenetit Ash 400 vjet me e Pse a gjëru A nuk a gjëruam të fitojnë gjënesin Përse mos të gullomi Pra lezë dhe mutra Aj që e ka adhuru Ramazanin Ramazani po kaloj dhe shkoj Aj që adhuru në Allahu Allahu ashë gjall Pra ne i zbukurum gjamit tonë në Ramazan Mas Ramazanit Të qajnë minarët Të qajnë gjamit A nuk është Allahu azdo agjel Që në kërkoj dhe në thirit Dhe jash Ramazanit Dhe në fa, hajjallës salah, hajjallën felah, të barë ton, ishin shtratin e vdekjes. E ndë gjuhën, hajjallës salah, tham kapni, që një ku, në gjami, tham se në gjami, Allah të ka leksu në shpirë, thashmujta, smujta, Allah të mësërët, e unë mështi përgjidjëm. Më të regon një ojështë, ishan kuajtë. Tha në kohaj qkova në pikë gjegit, temperatura a për 16. Tha une me qipë, me klinë, kam arrit e dela gjëmis, japrat e dela, një unë i ka ardhë gjëgëza. Edhe kur ka ardhë të dela gjëmis, e ka ratë të fitë. Tha kam gjithu i kam dhënui, e kam zgjurë, dhe po thotë lem, lem. A i sënhecki, gjëgëza në gjëmin, i thëshejët një mojë, thë jojë, Lëmë thë vetë një marë se vapët Që gjështë dhët vitë e vim për në shpih Pes kohë e namaz Zhagza në gjëmin Ajë Zhagza po ven Ndërshë a ne Ko gjindimi Allah o thot e janë në shpëtim Ne e kushkoj Se kur që aje zanë mos me në therë në ev Se kur që e zani Me në vë therë vëtëm Ramazan Po më tragedi që kam dëgju Në trojet tonë Në Ramazan Ash kur në dëjova një fshat, në kohën e iftarit a këshomit, edhe e zonin s'pëthërshin. E diqë s'pëthërshin e zonin. Po dhejshin Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Ila Ila Allah. Vec me bo shenjë ze mosh një barkat. Mosh një barkat. Ash e zonin nuk therët në gjami. Pse? O meti ash i zandë. Me qka? Me qka? Me mbushë që në barkave Siko që mujë Ramazan me pas ard Me ard mujë In grandjes dhe firjes Lezër dhe motra Allahu ne ka prun këtë më shirë për neve Allahu dëshiron që ne të fitojmë gjenetin Allahu Pra nëse ka rritë në Ramazan Vashdo dhe pas Ramazanit Se Allahu i cilit ka porosit në Ramazan Ajt ka porosit të agjerojsh Ajt ka porosit gjithashtu të adhurojsh Edhe pas Ramazanit Dhe në luqsim Allahun azzë wa jell që të jemi prajatin dhe që vefrat e mira i vazhdojmë dhe pas Ramazanit Allahu i shperblev për sabrin dhe dorimit që e treguat dëritash wa kuulu qabli hadha wa staghfirullahi li velikum wa alhamdulillahi rabbil alimin Allahu i shperblev hojën të om izatë Allah khe hojën luk të fjaht mira luqsim Allahun jelle jelalu që të nabojdovim e kë fjaht që të fjaht që të fjaht Pa atavoj domi Hoxha pastaj djithë neve. S'kaç po ti thëshim vllazniton Ademin edhe Ilverin të hoxë, Shtash, thirshim, uh, Hilberin, që na këndojnë një lahije gjatkohës kur vllaznit do të këndojnë lahije, do më thonë do të ketë disa prej vllaznitë të cilët do të shpërndajnë disa fleta për ata të cilët duan të ja. para trashënim pitje, do të ketë një kocatur në inshallah mbi lahja, ku do të lexohen uh, pitjet dhe përgjigjet nga Hoxha. Allah e shpëlt e to fulum zemramsh dic jina e kam lu a ze ze sh o pasqollë eh. shum pitje bonin po sallhetom ni numër vogël se shumë vëmë kemi marr pak në kohën. Edhe nisim me një pitjet një vllauth i cili domethën pak nga katon për hatë për pitjet. Djalëzën averin. Në latif vllau e ka motrën pa ambulencë, besohet se këshilla juaj të ambulencën i ka bë dobin. Esas që vllau don disa këshilla për namazin ashtu siç t'i nevon, këshillu për ambulencën. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. S'ka odishim se vajgje e mbulesës, i jo që është vetëm krenari. Po parëmendoja e vajzë e cila mba në mbulesë, është në ibadetës edhe kuran në shpipa mbulesës. Jete e sajnë, është në ibadetës. Përçka kësë në jeti i mirë shpërblejet para se ta kry shvejprënë. Dhe në lusim Allahu në zvogjerë që Allahu si që në ka zbukuru në kryimë, të në zbukuron dhe në praktikimë. Dhe Bulesa nuk është adet, po Bulesa është i badet. Po dhe nëse është adet, na ju përstojmë këtu në veçanti ku ne krenomi që jelme në qitetin e të tovës, qitetin e Afizër, qitetin e Koranit, qitetin e Hoxalar, qitetin e Islamit, na e pysë, babalar dhe sërgjishët tuën, ponenat dhe flakat dhe lokët e juajë. Ja. A kanë pasë mbules. Në sazë dhe tradit, duhet të mba atë mbules. Sa i përket namazit, si stashtë të shumë përgjën, namazit ashtila, bosht i korisor islamit. Thot një djetar, qili ka ju? Pranon që qkojët Allah, abesimi ati përgjën. Disa thoi, pa namaz s'ka gjennet. Disa të qërë thoin, pa namaz s'ka gjennet. Pra cilin nga ne, pra non, që të shkon të allahu, e pikpyjë që, ashë muslimonë, ashë muslimanë. Nga se pe jamere allahu t'ka thonë dalimi me snesh, dhe të qërë dhe ashë namozi, ka thonë pe jamere allahu, ku shë se vanë namoz, s'ka dritë, kun s'ka dritë, në varë. Thotë pe jamere allahu t'a vishim një këta varësë, Këto janë të erta Allahu i ndryqon me shka Me namaz Qeni pranon që t'i një nëndhen T'inon për nicat drasat T'inot një, një tonelat Edheut Dhe që jesën ta për drit Në bilën për dronë Prodoj Kushan ka ndili dhe të zgjeron Namaz Ka thonë për jamere Menhafe dhe aleja Kënë u launuran Wa burhanen Wa në gjatën johë më lqian Andriit Drit në var, drit në regjall, drita e udhës së ratit, drit gjehenet. Dhash argument se je musliman apo muslimane, dhash fatim naqiret po kish, edhe mesazhi që Allahu subhanehu ve te ka thon pejgamberi Allahu, Allahu e pëlqen më së pari njerin pa namaz. Nëse e ka në rregull namazin, kalon te haxherin. Se k'i pun të habet me haxherin. Nëse s'e ka në rregull namazin, Allahu dhe agjerimi nuk ja pranoh Par të pranoh agjerimi Do ashtë në mozin të bashkë Se ka thonë behamere Allah Allahu nuk e pytë për asnive e për qeter Nëse nuk e ka në regull në mozin E nëse nuk e kujdesë për në mozin Tha s'ka dritë s'ka argument Do qëtë me kanë Me firalën Që e ka luftu musaj Që ka thonë une jam zoti ma i ma Do qëtë me hamonit Minisrin e ati do qëtë me Karunin, që Allah e fundosi bashkë me familin e ati, dhe do qëtë me Ubej i Michalëf, një trektar më shrik i madh, i cili garon të me Bulehebin, cili po e shqetson për nga merin më shumë. A ke të shirë me to me qenë? A ke të shirë të jeshë me to, me këndjarje, ndoshta ka ndikim, ka ndodhë para disa viteve njërdan një njërë. Në qitetin e quajtur Irbitë, Thot një hoqë ishtë në gjami, më rëndin disa gjematli, që cilët i pashë në fitirët e të tyre se ishin të trishtuar. Thojnë ku a hoqë, ku a hoqë, valë, që ka ju duhet e hoqë, unë e janë, ta e kena një telashë një problem, që marë problem, ta e kena gri një vërë, ta në ka dal një gjarë për një madë, sa punë me nëzërë, na e kena një të vdëjë kur dojmë me vërosë, ta shë gjematit e janë i me muë, ta shku Tha apo isni jor për tamam. Itali navar ata i dhan lenë kët dorrin gërinën i çet. Tha e kanë nisme gërin. Derisa po drejtohin për përfundojn çaj jor për në tokë ka dalë tek çetribon. Tha mu kujtonin ngjarje një pa ndon Istanbul, çaj ka tek imam Kortubiu në librin e ati Tadhkira 30 vore i kanë gëri çaj jor për ka dal. Tha kuptova se në migri edhe 100 apo çaj ka më dal. Ata i thash shokëve për pishë në të nxërëmi, tha me do dronë me nëzëse e nxërëm s'ka i të vorë, ja pra gënoza erë, e pronë në gënozën, e qumë të komë, tha kanë hinja ditë, ditë, ditëre vetë, me shlunë vorë, tha vëllohë, vetë sa e kena shlunë vorë, tha ki gjarë për një madhë, ka këcinë vorë, ka shkupit e ka komë, te ka mushtelë, e ka mushtelë dërë të qafë. Tha vëllohë, e kam dëgju duke jathi eshtrat koc Tha e ka shtrëngu, ja ka thijë kocit, edhe këta që ishin varë u të qverën, dullën pivari, tha e që të mdo dhe e lamë, tha tri ditë gjumë së në kam banë. Mas tri ditëve kam shku në umë. E kam kryë umërën që allau atës pa mjetë ma heke pi kokës. Se vëllagi thëshë në një motë motë me jetu, unë së muj me botë gjumë. Të me rima, jam këti prej umërës drejtet e njeri me pa. Me po qëfar gjalli, qëfar njeri ka qenë. E pyta e po që baba vetë ishte i plakë. I dhe është gajratë e kuptovo se a ishte konë një gjalliri. E pyta babën e aty dhe i thashë. O badë, qëfar gjalli ki pasë? Tha gjallë matë mirë s'kam pa. Gjalli jem qaj kur fjallën s'ma ka këti. Gjalli jem kanderu. Gjalli jem me kojshit miraselë. Vecë se një problem e ka pasë. Tha qëar problemi, tha namazë nuk ka banë. Namaz nuk ka ba Thot pe jomere Allah Në edhizja transmiton e bu sajid el kudrio Thot A i cili hi në va Jetën do da ketë me brenga pra kichis ban namaz Do t'i ketë 99 gjarëpëni Gjdo gjarëpën nga 7 koka Me qitë koka në një gjarëpën Me i fri dunjaz bari nuk del Pse Allah namazin na i boni fat Na i boni me na i lecu natën e bari Bani namaz pa namaz vëllaj s'ka gjenet, pa namaz s'ka ndryqim, pa namaz nuk ka shpëtim, Allah në i dashuroz namazin në zemrë tonë. Nësime Allah në zohë gjellë që që anizmi prejtash, në nësër, në do shta në nësër ma ashtë në vanë. Sa njërës kanë thonë nësër, kanë shku të Allah, kanë me të vetmuar pa namaz. Lej punë, ma ispari namaz, pasaj punë, pasaj Allah t'i drejton punë të dunjohës, parderi sa ti përp Më drejtuu puntet tuan axhirat Allahu Azza wa Jall, lusmit që Allahu më i dashuron namazin zebra ton. Thotë, për të përmendur disa herë në kur'an dhe sunet fjalët janë përmendur në këtë veprë, domethënë me këtë veprë Allahu jeni xhenet dhe fallet djefë maqam. Ato domethënë me këtë se mjafton të bëina këto vepra për të fituar xhenetin edhe nëse kemi bërë shumë gjunahe më parë. Veprat e mira i shlihen gjunahet e vogla. Veprat e mira ishlijen gjunat e vogla vetëm dhe një rast specifik që ishtot ibnit e mija nëse vepra e vogl ashtë madhështor me sinceritet të madhë në zemër ka mundësi të tashlien edhe gjunajnë e madhë pra vepra si zakonisht ishlijen gjunat e vogla ta letojnë ponën tonë mirë po nëse ti nuk e krinë një shtyr nëse një krinë në obligimë Pra nëse nuk beson ditën e gjykimit, nuk ban namaz, nuk thell dobi vepra që e ke bën por deri sa e ke lënë namoz, pra veprat e mira i shlihen në natë xhia. Cila është ajo veprë që i shlihen krejtë jsonë? Atobia. Pendim. Dhaja si lehtë edhe i mundshëm. Birr të pendimit janë të hapë. Pendimi, nëse i pendosh Allah, kërkon falje për Allah. Dëshproj është përvejë për në që e kebojë, e vendosë kur mos më këthinë ta, ishtë lië nga bimet e vogla dhe të mëdharë. Pra ta e kanë preferu që i para se mëra me fletë, njeri mu pëndu. Nëse nuk qohët për gjumit ma, nga se gjumi ashtë, vlau apo motra e bdeket. Nëse qohës, elhamdurillah. Nëse qohës, gjithashtu i e i pasrum për e gjënave, pra pëndojë Wallahu dhe veprovej pra të mira, insha Allah do të fitoj gjënetin allahu të të përsi, unë e kam prishur agjerim në gjënditve, kur kam punuar. Ale ju o të jovepër dhe qëfar duhet të vëjtë për ditët që e kam prishur agjerim. A së pari që ka thona blëmesut, a i cili e prish një dit në agjerim, në ditët e shenjca, parësie, a jetën me agjeru së ne kompenzon, apo së ne më rinë se vapin e agjerimit të ditë të salamazarë. Mirë po nëse pyë që anë, që është alojnë borgjën, ta që i kënë rapi shmanë, a më ka kalu, që është alojnë borgjën, pëndo është alojnë dhe agjeron një ditë për një ditë. E jo që është dhëtë një ditë për një ditë. Një ditë për një ditë. Dhe ditë kanë kalu, tra Ramazone të kanë kalu për 90 ditë. E agjeron dhe Allahu insha Allah ta falë gjunon. Ndërsa se va për po, që të kanë kalu banë çet arrish nëse vabe nga xherimi i ditës së Ramazanit nuk peshohat me kurxon kështu ka transmetuar nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra e lën borgjin me xherimit sa dit kanë kalu aq ditë e axhror asallallahu aleikum thotë biçi apranohet xherimi i vajzave të pamboles pranohet me kusht nëse vajzat që s'kan boles thonë se na trejet e kanë drejt Mos mu mbullu Së pranë o të gjëri Nështë e thoi se na kena drej A më nështë e thoi se vallaj vërtet Ne even aprit Gjenemi Apo kanceri lëkurës Si që këpën dëgjoni gratë e britaneskat Të cilat janë rezit shumë deti E pasë allahua ja ka qënë kancerin e lëkurës Pra nështë e janë ato që e pohoj Se vërtet jemi makatarë Vërtet jemi që i bo allahë gjëna Dhelosim Allahun që toka mos na shlond, se i ka shlud disa. Jo, on keni lexuar Kur'anin e Karim që Allah popullin e çejfot të bën Izraelit i ka bën majmunë, a di pse? Vetë pse Pashki kanë zonë një ditë kur e kanë pas ndaluar. Po një ditë që i kanë shkel normat e Allahut gjat një dite, Allah i ka bën majmun. E ndaj? Ai kini pa po evropion kat. Ato ku janë treja të bukura, kot plakën, skërirën. Se së këshirë, parë qëka këse Allah i ka shumëtu, korë normat e Allahut në përkom i kanë morë, një metin Allahut bukurin kështë e ka dhonë? Ha? Allahut! Aka ndodë dhe njerë puqëra dalin vtira, pasaj i përdojnë një qënë milloj përmoj dhe badia ova. Bile gratë në përdojnë, më bëjnë, thëjnë, më në filonja, akonën shumë e bukur, që kështë e dishka, ishte prish krejtë, kështë e ka prish? Kusë është ajo të cimë bukurinja ka më, aji qëja ka dhe ojtë. Pra mos të ma shkërojë. Mos të ma shkërojë dikush se një thati me dëllë më balë, një gungë dëllë më balë, që ka kushtë ahe. Pra ata Allah o zë gjërë të bretë, që Allah nuk të gjithë të dëni me Allah, ku të zbrejë se nuk ka kushe në. Pra këdhej o Allah, para se me zbritë. Se pastaj, anë i thoi në kasë në vënë. Pra ata ne lusim Allah Pa namaz agjerimi s'prano Pa namaz agjerimi nuk prano Mos dhunim të diametit vëllaj E në konë më një tre bunë së të ki kalëgju Në që rënje, kështë rënje Qëka do e qefi në qabonje S'pranoat asë haqji, asë agjerimi, asë një vej Për asë zëqati pa namaz Kështu ka thonë për jamere Allah Onës jam ka në akhirët Po pe amerin Allah të kam dhe ju Ajna ka informun nga onë Allah Par këtë arsijet ke kujdes Ban namaz në shalë Allah Kek Ti pranon edhe vefra të liga që i kibot Ti van se vape nëse pëndosh Allah Allah bujar Allah don me të pa gjënet Se ti prapën së po do me një gjënet A dini se një ani ku ti e një gjënet Ku ta shofi një vajz të bukër I ban Allah të sejgjde Dhe thot o zot që këta zafto ma mund Rezervo ma mu A ju i thët Ngre dhe kohë kanë më rejshkret Ka thonë unë e jam njona Prej 400 shërptoreve Të nusës tonë Në bretresh Një gru e dunjohës Nëse arrin me arrit me shkun gjenet Ash ma e bukër Dhe ma e mirë se katërdhet Gjenetit Para ta përpichu ta mirë se dhe nusën tonë në gjenet Mostu i se ka agje bold Këtë du shko Një onë i ti kishte de gruja E akushkojnë me vorosho të e vori thot O që më Bane ispat Dëshmonim Sa kjo më gruja jemi Sa shë jemi ja sa shë jemi Sa ututa se po bon më vend në kiret Se e kam po gazepin edhe në dunjo Zdume më april gjenetin në ta Pra gruja e mirë Që ka thonë për e mërë Allah Gruja nëse e folë pës vaktin në më A gjëronë muajnë Ramazan E runderin e saj E respekton burin e saj, hinë gjëndetin e Allahot pa problem. Po gruja thotë, po burin mu sham ka bo, me mërë dhe dhajnë atë dunjo, amman s'pe du gjëndetin. Allahu azë o gjelja përmison moralit, s'po i unë e ma fel, amë ka kujdes aj se mundët me me të pa gru në akhirat. Si t'kojnë që e nemë nuk e merë gru. Majnoti a ja, që të rëkush me t'amur gru. Për këtë arsye, s'i dhomir me grojën t'one që ta kish edhe në xhenet do si Allahu, që Allahu të na bën nasip xhenet. Assalamu As alaykum. Tot pyet si është vërtet se e krishtari do të kenë xhenetin e tyre. Sa është vërtet? S'ka xhenet gje xhena? S'ka në ndërmjes. Për këtë arsye, Allahu ja ka bën haram xhenetit vetëm besimtar. Allahu ja jep dënyan ati që e donë dhe ati që se donë. Ndërsa akiretin, a ka mundësit i kush me zorë me morë? Jo. Përshka që Allahu Krishter t'i ka thirë në besinë. Allahu azoa gjellë Krishter që i potë të krejë, i ka thirë eja një besoni që ti një në gjënë. Pra Krishterët nëse vdesin Krishterizëm. Barën jetën e të të të në gjënëm, për t'jë dhbohë. A i sëllin dobi veprat e mira, që i kanë bëhë bon, në gjënëm, Dimendime djetar Imam Bejaki u thot Vepra të mira dhe ato kanë do të mira Vepra të mira pa asel mirë me kojshien Se ka kujtu të keqen Bire njoni thot A i ma mirë se ki Ahmed i Muhamed i muslimoni po sel A i selin dobi Imam Bejaki u thot I selin dobi edhe në gjenem Vetëm vejprat e mira Qa i kanë bondu njo pabesim Ska në mundësi ato t'in zjerim p'i gjenem Por këtë as i elusim Allah, az zawajel ce dhaatira, Allahu çasheron gjoksin ta pranojn dinin Allahu ta zawxhën, ta pranojn islamin, që të jenë banor të xhennetit, ngasë neve nuk na ngushtojn xhennet, xhennet janë shumë të madh, ka vende paradoton nëse i besim, mirë po ne xheneti jo nuk ka ai ja Allah, edhe xhenetin Allah az zawajel ja ka bën haram vetëm besimtar. Ahsanallahu jeykum, megjithë ambient programi tonë sepak vëmë, keman vetë قسم الله جل جلال جلاله وتشرف به وجلطون ده يو كربان سين كانديدات تجيني صوتنا منه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين